Як рятувати, куди заховати? Чула від одного начальника, що будуть вивозити, кому потрібні сироти. На усіх таких мачох, як ти, не настарчишся, дарочко. Та й ми тільки спробували життя, тільки приноровились до нього, увійшли в смак. Людмила замовкла, бо у розчинену квартирку влетів маленький із брудним. Обтріпаним пір'ячком голуб І сів на люстру Що тихо загойдалась під ним Відпочив І югнув у порцеляновий плафон Як у гніздо Тільки голівка стримить Мамо, поїхали до діда і до пушка Заканючив Руслан Підемо, діти, підемо Бо у бабусі душа Либонь зітліла, відказала Дарка і тихо зраділа, що вже не треба ображатися на братову замачуху. Побіжи, Людмило, до лікарні, побіжи. Кажуть, що туди навезли стільки люду, місць уже нема. Ніби і породіль виписують додому. Олеська загуляла з Романом. Думаю, вони вже в баби. Роман за неї відповідає. Не хвилююся. Дочекайся Тараса і йди, Дарко. А я загляну до лікарні. А тоді до універмагу там все знають. Я заберу діток і навпростець через ліс своїми стежками на городище. Обминатиму ту кляту радіацію, щоб їй добра не було. Може, Микола тобі розказував, що воно за нечисть. І чим її побивати? Сашко більше знає, а ніколи не говорив, тільки й чула: на даху реактора можна обладнати дикий жіночий пляж. Якщо директриса Універмагу є на роботі нічого боятися, Варвара все знає, бо задягає наше міське начальство. Оголосили по місцевому радіо. Сказали б людям, що треба робити, як захищатися. Тихенько б так, тільки нам, хто сидить удома з дітьми. Повідомила б директорка і вже ніяких чуток, брехень, страхів, цього ж не приховаєш все одно. Ти, дарко, так і залишилася колгоспною тіткою. Це ж треба, щоб наші подзвонили в область, запитали дозволу. А там мусять порадитися, чи варто про таке говорити по радіо. А там подумають, чи варто людей лякати. А раптом за кордоном узнають. Тут політика, Дарко. А де політика? Треба усе зважити. Це не мітлою двір підмітати. Людмила увімкнула світло, щоб виколошкати голуба з плафона бо загидить. Пташка заметушилася, затріпотіла пошарпаними крильцями і перелетіла на шафу. Зайди до Голобородьків. Може, Василь скаже правду. Земляк і ніби родич. Хай би навіть калічкою. Та тільки б живим зостався мій Микола. Кому я потрібна тепер? Людмила несподівано навіть для себе самої раптом розжалобилася, уявивши, що може остатися сама, бо вже полуденя Миколи нема і нікого нема, крім цієї затурканої сільської тітки, мачухи, яка вигадує собі щастя з двома чужими дітьми і безпросипним алкашем-шабашником. Хіба не міг Василь приїхати і сказати, що там сталося? Запоріг і забув про мене. Тільки б живий, наш Микола, тільки б живий був. Мій он, який невдатний, а шкода. Подався кудись з самого ранку. Може, також туди послали? Прокинулися сусіди-дачники. Забігали до нужника, чоловіки голилися, винісши з хати старе дзеркало у старовинній різбленій рамі, жінки вмивалися, лючи з чальника теплу воду одна одній, чепурилися і постогнували від вчорашньої втоми. Усім виводком прийшли до мировичів на тепле молоко. Нема, корова заслабла. Довго капарили сніданок, глушили городище музикою з магнітофона, який висадили на дах машини. Жінка-фізика приходила до Марії позичати цукру до кави. Марія насипала їй цілий слой, і запитала, чи не знають вони, що то горіло вночі в місті? Не знає, бо спала. Валеріанки обпилась. За кавою, згадавши, про позичений цукор і про Марію, сказала про це своєму фізику. Той пропустив новину повз вуха, бо саме сперечалися з товаришем про те, чи мусить гласність мати межі, чи ні. Чи зуміємо ми скористатися цим благом? Може, просто пересваримося, не говоривши один одному правди? Щоб припинити цю безнадійну суперечку, дочка-фізика стала крутити портативний приймачик, викинувши довгу вудку антени між дискутантами. Вона вчилася в інституті іноземних мов і часто допікала батькам тим, що коли вони моралізували на її адресу, слухала зарубіжну програму англійською мовою і перекладала їм. Цього разу вона чинила свій ритуал незлобливо, а лише з неприхованою іронією і скепсисом. Та її обличчя напружилося, рука тендітно настроїла хвилю, рожеве вушко аж припало до приймача. «Ходімо, опоруємося в землі, бо незабаром на поминки йти», – сказав фізик, і першим підвівся з-за столу. Наступного року подумав він «Треба заплатити тітці Марії Хай посадить нам город Дешевше і швидше буде Знімем вони це пограйки зроблять Ну от Май діє фазе Загортаємося у білі простирадла Взуваємо білі тапочки І переповзаємо у печерний вік Твій інститут ядерної фізики і оцю селянську халупу доведеться залишити. Атомний хоттабич гуляє на свободі. А ти сади, картопельку, сади».